د کدا عمر ګل حافظ القنا آډ نمبر 104 یو سلسلورم وای ذا عکیل لهن تعالی کلا چی ویلې شي د تراشین ال ما انزل الله آ کی ته تاجر علی ګل بیا الله وای لن رسولی او تابع دارید رسولتا سنتو دا رسولدا او را ری منگل آجی مندلی منگا آلیه آبا آنام پا غیبانی افپل مشران منگا افپلو مشرانو پسی روانیو داللاو در سلطہ بیداری تا زمان ضرورت نشتان اوالاو کان آبا اوم لا یالمو نشیعان اگرچه مشران ددوی نه بیشی باننی و لا یا تدوناو نپسا ملارو کائیلم و حداحات پا کیونو بیاد تابیداری لازم ادا و زمان پلار نکا دیر چکهلا با اوjre کی کین اسن نو مایلت به وړیر دیات ختم دا فل پلار مکه وي تابیداری وته وته دین ونی ستاره منګي اور ابا بوې پراتو نو منګا پلار نک وړیر ښکار کو هغه ته وتابیداری وینا هغه ته پلارانو هغه په دي نګانل بل شبه دا دوی تابیداری د ګومان ګومان پچی روان ني چته ورته دا خبره قران کې وغه ده به وې را دمن غره قران مقابله کې د تاسو ګومانونه پیښ کې سورته انعام نمبر 114 ناته می سپاریا ولا نیمه خبره اته اصوله واین ته ته از راه مانځل کی د زیات وا اچاسمه کوي یذلکان سبیل الله وا بدله اید لارید الله نه کدا دیو ماناله نو د الله د دینه په واړی دا وج موریت خطر دا ګلګره ټول د دنیا یو تر تر ده بل ترته دا ویمه مانایې ایه تب یو نه لزوانه تابی دارینا کئی مگر ده گمان، دازی گمان چلیو گر اٹول خلق پا یو ترد ده، او دوی پبل ترد دی وین هم ایل لایق روزون دی مگر اٹکال ویون کی، اٹکال داشی پخلی، خبر ارائشی اتنو آغا کئی تلی یه نا این یت تابی اونا ایل ازوان تابی دارینا کئی مگر ده گمان، ان دی صورت دی، دا نور صورتون کم اللہ فرمائی دی کم فرمائی، وصورت دیونس روال ہوئی یوه لسمه چې پارهه اعد نمبر کیا 60 چې اکثر ګورنده و مکه صورتونه کې ډیر دي اتی مکه صورتونه کې ځکه چې نړی ته اسلام ته هیت مساله به کوله دی به شبهات کول د رسالت مساله به کوله دی به شبهات کول د قران مساله به ثابته کوله دی به شبهات کوله قیامت مساله به ثابته کوله او شبهات به سوره دی 92 یو پارا 86 الا ان للله ما فی السماوات و ما فی الارض خبردار به ک اللہ لري اج پر دیوا چې کدا و ما یتبو الذین ندی تابدارای کسان یدون من دون الله چرا بلی بی دال الله ناشرک د ابراهیم غوندان یتبو الا ظن تابدارین کوي وائنهم الا يخرسون او نه د دې مگر اٹکل ووین کی دار دې ذمہ دار یو الله دې بارو خدای احقار د الله دې دار څو jigra lana بغیر نور مددګاران لا بلی نزا د بي صرف ګمان دې دې را جاندي بي از درې دي دا کوه بیا سي په سي دې رښوان په ګمان په سي دا بلا شبه دا دې دار چې دې په باندې خبرې جوړي الله باندې بخبر جوړې لګورې له سورته آراف اتمه جپارا اعد نمبر 28 سورته آراف اتمه جپارا اعد نمبر 28 په الله باندې جوړې یو دروغ جوړول دي یو وینا جوړول دي مداضاره شوه به جدا جدا شوه آج نمبر 28 اطیشم وایذا فالعوا فیشاء او کلا چیو کار خلاف شریعت قالوا ای وجدنا الها ابانا من دیما غا پدی باندې دا شو پستره شو که تاسو ورته چھی دا که مې شو غلا اتبع ال اباء ابانا والله امرنا به الله حکم کړې موږ ته پدی وَلْوَائِنَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ بشکاله حکم نه کی په بیاي باندې بیاين په خبره جوړا کړی دا په پنلار نکمرو تبلہ آتا تقولون علی الله ما لا تعلمون آ وای په لبا باندې ح تاسو دا مته وای بل خبره افتراء الله په دروغ جوړول لکوندی صورت آد نمبر سین تیس و درشم افتراد آمده او تقول دا خاص تی ورته ورده خصوص من وجه وي آن افتراد آمده دا که دا پا خلو بانی بی خبر او که پا فعل بانی او تقول دا ده چی صرف وینا جوڑا کی وینا اوتا دی پا من ازل موسو بیغت ظالمه مې منتا جانا افطر عل الله کذبا چې جوړای په لا باندې دروګ او کذبا به آ یا درووی په دونه د الله باندې افطر عل الله باندې درو جوړل دا د بشو بها د ځانه په درو جوړ کیو ګور کنه اغه ځکه بابا باندې ټیټر ورته وکړه کیو نه وکړه پیو نه وایو او خلاص یې دې او ځان دې وې راخته او ګوره کنا دا الله یې یار ورکلې تعال دې درکې کنا دا د روغ به جوړې او ګوره دا الله دا ځګړې نه زای ځان نه نه زولي بیره کړې بل شو به نه زولي الله لنیول اتقاز الولد الله نه نه نیول لکه سوره دی بقره ادم سو اصوله الله لا نعيبان أو نازولي نول أولا تبارا سورة بقراء آت نمر 116 سو وقالوا تخذ الله ولدا وائدويني وله رين الله نازولي داد الله نازولي دي ويبالله وردي ورده بالله بيسره دي, با بي دي. نازولي مانگا پختو جواكي بيسره توايو تو بيسره سمق سدر قدار چاو قوتا خيجتا بسا نواي وره یعنى بيتبا थानو دل الله دا به د باندې شتري الله دای سي به د باندې دي ني او الله خ ز نشتري سبحان هو پاک دي الله سبحان کی کنته هدي بينه د تسدي باندې بل الهم فی السماوات و الارض بل کی الله لردیا جبران او کتان كل له قانتون تو دل الله دابدار دي تو دل الله دج وسلاله لا نه زوولې نيسي دا لا نه زوولې نشتا او دا شاء الله بیا ترجمه کې نشاندې کوم چې دا پلانې شبهاله دا پلانې شبهاله و ځان سره سیر په غزينه کې کې دی دا اصولې پر اصولې کې صرف دا خبره یادېږي منګه پرون مقاصد بیان کړیو چې مقاصد اصولې مهمم ورته یو مقاصد ورته وي اصولې مهمم سلورو توحید او رسالتو نو توحید بیان شو په غري بیان شو نن دوه مقصد او دوه اصول ذکر کړي دي د دو اصولونو چاړه د اقات د رسولي یا اثبات رسول رسولي اثبات د رسالت ته نن دوه مقصد اثبات د رسالت یا صداقت رسول چې کم یو ورتوه دا قرآنی کریم دا دواره مزامی دا کوم چې مخکې بیان شوه توحید مضمون او دا د رسالت مضمون دا کله کله قرآنی کریم یو ځې ذکر کړي اول د توحید مخ کی و بیار پسې رسالت کله کله بدل کی اول د رسالت مخ بیار پسې توحید ذکر کی او کله جدا جدا صورتونه دی مقرر کی او دا صداقت د رسول د اکثر په زوات الر سره تونه کی را دي زوات الر زوات الر و وضاحت به رسو کوم ان شاء الله زوات الر کوم صورتونه چې مخ کی د صورت په ابتداه کې الف لام را یا الف لام میم را راځي ته زوات الر صورتونه وایي با سورۃ نو په ابتدا کې د ریسالت مسالې ذکر کیږي او د ریسالت سره سره صداقت د قرانم ذکر کید، دا مظامین قران اکثر یو ځې اکلکل ذکر کیږي لکه سورۃ আরাف آډ نمبر 2 اته پارا کتاب او دا کتاب دے جنادل شوئے دیتا تا دا مزمون پرون تیر شوئے ہو کم مزمون نے صداقت دا کتاب فلا یکن فی صدر کارا جمعنو ندیوی پا سینا ستاکی تانسیاد دیتا بیاننا اچنا چیتا سینا تانگا کی اس بات دا رسالتا سینا واپینا تانگی زکا دی بانی تیرازو نرازی او دې کې مشکلات نه خل راځي چې نه باندې څنګه؟ او قرآني کریم دا یو داسې کې داله وی او دې به چې دا دره واقف ته نو کوزله تنگي او دا دې شروع کزان نزدیکم نو سینه هغه بوجونه نه لری سیم له تون ذرا به دې د پارا چيورې پتی باندې خلق وا ذکره للمؤمنین او فنه د پارا د مؤمنانو دا د مؤمنانو د پارا باندې پدې مسربانی دا مسلا کله کله پهبانې اعتراوننم را شيي زری حالالت به مسله او کله ببان یو کی او کله بل پهته بله نه تنګ لکه صورتې قلم یو کم دیشه مپاره دو معاد تباره کل ل صورتت پیر دی صورتتملک پې یو کم دیررش مجیپاره آد نمبر 2 دو دويم سورۃ قلم یوکان 150 مجی پاران نون وال قلم و ما یسرون ما انت بماذ ربک بمجنون نه ته په نعمت در لیوانی تا ته کغه نگلیوانی وای نو تلیوانی نه نهی بوای لیوانی دی زلیوانی نه يم خود قران غملوانی لی کلمہ لیوانی نه ګورې ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون نیتا پی نعمت درف بل بان نلی وانی دا قرآن یا نعمتو تالی درک پتا بخلق اعترازو کوي شبهات پا با دربانی کئی خطب ازولان تنگی او پا دی رسالت بانی کل کل کلا شبهات دا مشرکینو دا ترہ پراشی خو آغا مشرکین جی کلا اعترازو نکی نو آغوی دا سوره القمر کې الله فرمایي آده نمبر 25 کې او هیڅ د ما کې پارا سوره القمر آده نمبر 25 د رسالت په مسله باندې اعتراضونه اوداځي اعتراضونه وکړي بدر باندې یې آد نمبر 25 پینځهشتم ااول کیا ذکر و علیہم من بیننا آیا ورزولې شی وې په پاندو په دې پیغمبر باندې په منځمنځم کې بل هو کاذاب ناشر بلکې دا نه ه درو جنده نه ه شرارتی نه ه شرارتی کې قاضی ورته نوې کاذاب د مبالغې څنګه ورته وې نه ه دې شرارتی نه د راغلې دې په دی دې به موږ af خپل ځکه شرارت د په اړه راغلې ده روژن دي پیغمبر باندې دای تر ازونه کول اداش عبادت پرېصالت باندې وکې دی کله کله با تو کې شروع کې باندې یا پورې لکه سوره یان بیا ولسمه دې پاره 8 نمبر 36 فق درسم عبادت پرېصالت باندې سوره یان بیا ولسمه دې پاره آد نمبر 33 سپاک بیرشم مګیزار <سيح> اکل بنا کبرو کلاچ وینی تعال راګه سانجی کوفري کړه و ايتاخذو نگان نیتال را الاهو زوا दिलार की कमी ओड़ के अलग-अलग स्पीली हुई दरिषद दिलारैना इयताखिधुना <laughs> का इलाहु सवा ननि थी ताल राम मगर पठो का आहादल्लजी यस्कुर आलिहातकुम आयादा सले रेची आदाइस्ता सआलिया वहुम बि जिक्र रहमानिहुम काफिरून दिबयादाज मेहरबान बादशाह बा नी दि मुन करदी का पूरी बटू की कहीं میرانمره تا پورې په توګه کوي چې دا سړی رجستان صالحای هادي په بډای باندې نورې سارت مسئله باندې امره پورې ټوګه کولې دارنګې تاري سي هادي صورت شي دي او تسلیم د نبی عليه السلام ته ولاقد استوزا اب رسول من قبلک او دای فراټو کښی ونی پر رسولانو پورې په واستانا په قبل شو په کسان باندې چټو کګړې وی د دینه ماکانو به ستاسو نه آځ دی په پد پورټو کې غونجو پیغمبران پورې بیٹو کې کولې او کړه کلا با نه پیغمبر نه کلا کوم یو ټوکی وکي سورۃ الانعام آډ نمبر 33 ومه شی پارا ومه شی پارا سورته الانعام آډ نمبر 33 درش پیتم دی درسم دا شوبح د مشرقی نري پرثت باندينا لمو ان لا يظنو کل لري پونه پ سروي کو منګا شان دا خپقي داغ پجردي چې وي په نه لا قلبون ی نندا مشرانه نهنظررو جنکي تا ل وړې نهظال لیکن ظالمان بہا دونو دا لا انکار کیں رستم حضرت سات رجین لاوتالن ہو تہ فرمائے یو کاشید دی راو لے گا, لے گا. لے آو لے یو کاشید لے کو داغش لے دی جامی می زلہ تو را او تھی کےن سوڑو پاس بہنی سور دے او چکلہ رستم دربار تا ونن وتو نزند ورترا نو داغ دا کانی پتی نزند اسیو زے پے سورے کو زړهګه خلکو باندې وزيران دي چار چارې ولال دي سپیان دي ولاد به رسمنه هغه پتښت باندې ناس ته او قالین کې یو سوريه پنځه باندې کواګه دي داسره واګه ور واچولې غوړې واګه پوری اوټاڼه ښښنين پکريو او بره تخت وروخته ها دای ورته وخدل چې ګورې تا تاسو په تخت باندې خبرې کوم او دمره بهادر او نر سالې او هغه ورته وڅلا دی رااله راکا رستم ورته وې دا زو حا دی ور تاوی که چاری ده پس بلا خوا قراغیل نوصله در کوم او که تار اغو تیمن وصله دلن در کوم اگر او مار اغو تی چ تار اغو دم وصلران نه جریست اینو دی پسشت کینم وساردن ک کوم او زیرانو وانی پیان وانی يردا ربیغ داسی طول په يرکینی اورو استنم گاد وارد دی او دی ور تاوی دا تور دی زالدا رستم ور تاوی ودا زالدا دی رانی ایران ای توری نه لا دینی زور دی اغه ورته وای دا ته کئم جوړې وای جوړې دی دا پروا نه کا دې کې طاقت دی ایماني طاقت دی پکې ا بیا ورته وای تاسو څوک یالې غواړو چې مونږ ته او نبی را لګلې دي اغه نبی مونږ ته دا ویل دي چې دا سربو مخلوقات ته نه کوي دا به یو الله ته کوي دا را ته ویل دي ته مونږ سره نه کوي استاد دې تاخ نه مونږ له الله څخه را کړې وې زمګه دې اشاره وکړه چې دومره بهتري نه تا تراله را کړې و ست دی تا څنګه به ست دی هغه را روان شي بیا را پرانسته به پروار را روان دي او ځران یو بل ته ګوړي چې پایان چې دا خوري به تهذیب لري اړو تهذیب ورته یاد نه دي د باچا طرف خبر اړو پوي کنه دا شینه خبره اودم را په hebat راغې رستم ورته مې کوي او تا زمغه پکې په دیواني دا خلګ دې په دا خددار خلګ دې دې خبره باندې کې حضرت ساتر رضی اللہ تعالی عنہ تے پڑھاندا کی بیو لی بلقاص دراو گا۔ دا خندا گانی بکئی او دا ٹوکی بکئی وانہم لا یکذبونک یقینا وی نظر او جنک تعالی را ولکن الظالمین بہ اللہ یجهدون لیکن ظالمان داتون دال انکار کین تا ته خوشره ہوئی کچھ خوش قران بیان گا دی شروع گنو ته به دشمنو کردے ابن کثیر کہ ابو جان واقع ذکر کړي دا نه چاته پوسوکو جنبۃ الرسولان بارکسے هغه ورته وی ما نو کذریبو کا ولہکین نو کذریبو الذی جئت به ته درو جن غنما جيڪته صادق قومین وی ولہکین جتا جتی راولې نه دا درو جن نه درو جن وین زګه دې کی جننګ دالهاو بدره دیبی اداه پیر ازنا او داشوبات سورۃ الفرقان کې د 20 شوباده کرکې نور لسما سی آره بهادر خلکو نران خلکو سلوهابانو نرانو په وی ترازو نه کېدل پتا به کېږي پان بیاو شمیرې پتا به کېږي کتر ام بیاو مشن مست بوزي نو اول ځان او تلې ګورې سوره الفرقان آد نمبر 41 نور لسمه پارا و یذار او کا یتخذون ک الاهو سوا ک لا چیونی تعالی را یتخذون اِن ک انی سی تعالی پټو ک تو کدر پوری ک یا الذی باسل الله رسوله ایا دار سره ویچلی ګل لري الله رسوله ک تا ته نبی میشن مخک کو او تا مساله در رسالت او توحید مساله دی مو تا پوری بم ټوک ک و غ دا هغه داولیا جنومن کر دې د کرامت ومن کر دې ګوته ورته نشین دا هیندې سورته جي اعد نمبر 7 ووم اياته د رازونه بکیږي خو دې ته بزان دینګې داخل سیلاده اول ځان وطلع اعد نمبر 7 ومه وقالو ما لي هاد الرسول وي پی پیغمبر لاره يا کول ته ما جيپري ډوډي و يمشي في الاصاقو با گردی په بازارونو کې گردی منډایانو کې گردی بازارونو کې گردی کوسو کې دا ټول مانی د دې مسداق ګرځولای شي دا پیغمبر وروځل غوړي د گردی زلا چکرې زلا لګي دا و تاپورم کوي وير دې ګوټي ولي نه کوي چې ذکر کوي لولا انزل الهی ملک ولي ناراضي پیغمبر ته ملک کایا کون ماو نذرا چې څه تسرای کې دا تیرال زنه بدر باندې کېږي کته مسالہ کا ولې شي اته رازونه ته ځان ټینګه ولې شي نو مسالہ وکا کته رازونه ته نشټینګې رین نو مسالونه کوي اځینه وی قرار ته یو گزار سره لاله داخل ځای نه دی پدې کې بماران مرادي لړمانان بم مرادي پدې کې پدې سترګې ملندې کی پدې کې ولګټم مخې لراځي هېني بسنا خاصو قاشاق بندې لمه خې لراځي زګونه هم مخې لراځي غزان او تلا کزان ټینګه ولې شي نو مسالہ وکا شي نو مسئله چرده او نه که توایی تیرازو نوی نیکو ما آه. نو دی تیراز نخلاصی بی نشی دا وایا که تیراز چیگی نزبه جواب کم او دی تیراز نخلاصی بی نشی یو زلی یو پلار یو زوی اقا پا خرس وارو روانو داسی دی اجری پا مخبانی تیر شو ها چکلا دی اجری پا مخبانی تیر شو اجری که خلق اکثر دا اوزگار خلق ناز تی او جسو پلار تیری کن اقا نا وګړه کې چا کسان ورته نظر شوی قتل اي وګړه ظالمانو ظالم وتا غاځي ظلم کوي دروازه پر سواري دا نه کې جیوي هني چې وبلي ها بل به سورجي مداپې دروازه سواري دي دومره ځاتیا ور سره کوي ها خپلر اوږځي چې کله اوجرينه د تیرکته شو ها خپلر ورته وي چې بچي آتا دې خردا هله هني شا ازو په سورځما وي خداران په بل اوجر دې تر شو چې بل اوجر تیر شو انا وی عمر خیال شوی کتل ودا څنګه خلک دي وګورا هغه زی تا وړو کې دی رے او ته پړې نیولې او کار باندې خپل ریپ قربان نه ناستې ها نګه دا وځلې نن تیر شو هغه زی ته به چیا ته کېنا پړې قربان دي از به لاخرونی سم ها بل وځرا ولا مخه لرا نظر شوی کتل ایو ګورا دا تمره به دا دغه په هغه ماښوم دی ته پلان ولاړ د ادب نه ورکه نه پلان یې په لنیوله دای په خربانه کېنه ولالې ناغه چې پارين تیر شو داسې مې د زیته وی بچا را دې کار کوم وې زه مې ته ماخخ بدونې ځل زبره راو ستې لري خارو کوګه بکو په بلا اوجر تیر شو خاري په وګه غته یې اګوی مرتکته لوې دا تمه خل بچالي بلی خاري کوګه کړې نه په یو کې نه خلاصېږي کته اعتراض را واني کیږي مسالونه کومه نو پیاو کې تم نه خلاصي که مساله کې هم در باندې تیراز دي که مساله کې هم در تیراز دي وګوره وتا ته نه يو کې تم نه شک ناشې وې او ځان دا ځکله کې تیرازونه تا باندې قسمه تیراز کیږي نو کیږي تا باندې په ډبم دانګي وته ځان کله کې ځنه چټابه درکړې نه او ته کې چې ما چا تفوسو نک نه نه ځان دا ځکله کې چټات درل درکي او ته دا جا په خپلوي او یاو مالګریوا غا درګه تا تل یم مسالې کړوا چې کله مسله وکړه نو من جوړانو راټینګه او ویو خې ورته درباو غاغه رو غاګ نه کړو یو پکې پستر ګړوندو هغه وی مااملاله بوزي ځمږندې بابا ډېر بیزتی وکړه مسالہ غلطه مسالې وکړه او ګورو وې دې سنیش کېوله مااملاله ګوروله چې زمبې ثواب وګټمه هغه د سویل نه او کتلې ورته داتي چاړونی ولا را وست او څنګه سوکرا تاو و دتا نو دا کلا کونی چاکو لاګاو چاکو لاول لاګوراس او زوره ولا ورکه هغه چې ګی جوړه کرا غړوند خلک تبا یې ما پریاد یې هغه پیته پاسره باندې دی دی دی پریدمه زور ته وی مې وای دې مطلب لا او زه دې لا نه پروته ما هغه وی نی و هو بس پریه کو دو دې وینا نه پریدمه نه خو زوره ولا ورکه ورته وای چې کورونو اوی دې په زاروالې دې کوړه جبری نیو مړې کړما ها ته زاره واغ سره وان شو او دا خپل صفلوته لانسره منډه کړه کله که ځانداسي ځین نو چې داتله در کې وچه کې یو لري چې وای مړې کړما دې مصالحې کوړېر قسمت تکلیفونه راځي کله کله په قران باندې تیراس کوي لکه سوره الفرقان آډ نمبر 23 کې چې دا قران په یو ځل باندې وله بیانې چې لګلګي بیانې او په یو ځل ټولې مصالحې کوړ خلل شو درنه چې دمه شو درنه ور توعا لجلج لگ بیانوم جز دیک سریاخه پکېږي ولی دا خو استاد زکلي دا پارا لجلګوین لگ وقال الذين كفروا وياك سانجي کافر دی لولا انزل عليه القران ولينا ذليغه پد باندې قران جمله تا واحد اپ یوزل باندې دا قران پ یوزل باندې ولین بیان نه او دا ټولې مثالې پ یوزل کی کله وې دا توحید مساله دا پایې استودي پ پوزلې راولست اوسې دغه تعالت مساله ده دا اتورات دی پدیه په ویلاره واستو او بیا وې دا القران درسې پدیه په ویلاره واستو غونډي مثلا په یو ځلو ککنا وکذا الکل نثبت به فؤادک دارنګي لګ لګ رالی لګ دي لاره چې مضبوط کو پدی باندې ځلستم ورتنا او تر دې لا واځه کو دې لاره منګه اپ کولو کول دا منګه واځه کو نو کله کله وې تراس په قران باندې من کې او قران باندې من غني او اغاب انشاءالله وقت بو وقت با نوای و صورت قصد که امراج و نور و صورت دونه بل مقصد سلورم مقصد یو مقصد خو ده توحید و پاقی شبهاتو شو د ده رسالت و پاقی شبهات درین ده قرآن مصده و پاقی با نشبهاتی رشو سرورم مقصد ایمان بالآخرت یا اثبات ده قیامت مزدور چې کله کی و او خام مالک اغلا بدل ورنی کی نو دا انصاب نه لابل دا ظلم دی غسره ظلمي ور سراو کوزه کاغو ولا خدمت کو اوي شي ولاونکله ناشته ستوري کوتوله غ دنیا کې سړې د لا په دین باندې ونه تکو د خري او دا الله د پارا او دا الله د رضا د پارا ځان سړې کې او الله ولا بدلا ور کې نو دا انصاب دی الله ولا بدلا ور او قیامت یې مقرر کړلې هغه کې بدلا ور کې نو څلورمه مساله څلورمه مقصد هاه د قیامت امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی نی فان پانګه جمله آ کلمات شیخ القران نور الله مرقدونه فل کړی وی وی قد ذکر الله تعالی و سبحانه اثبات الاخره بدون الدلائل العقليه د توحید دا قیامت مثلا الله په عقلی دلایلونه پیش گئی ذکر افستر کوخ کاری نه بلکې د دې دعوی د पारा تذیهید مینه دنیا ذکر کوي چې دنیا سر محبت پرې کلی په مثالونو ثابت ای. لکه سوره قاف کې الله فرمایي سوره قاف 18مه جی پاړه 20مه د جی پاړه د 20مه جی پاړې د شپږشتمی جی نمبر 11 په ش چې ګه ماشی دغه مجلس <جا>.... الله راغونکړي د هر خوانم واحد د مرحبا مو واحده هم ذکره کول ټول ونخل باغات له سلندید ریسان له بعد ڈا رزق دے بندیانو لرا واہ نابی بندتا تم نیتا تازا کوپ بھاران باننی اکاری اوچا کزا لکل خروج دا رنگی راو چې باران چی بھارانوشی اوزمکا تازا چی میوی راو تکی گی راو تکی دا جسمکا گتا گرزی دلیو بیابت پی راوزی کزا لکل خروج دا رنگی راو تللی ہم دی صورت آد نمبر بیالیس کی بیاب یا مایسمه ونسیا ته بلاق یا تا اورذہ چې وا بوری چې لینار بریشتیا غزا الکہ ذالکہ یوم الغروج دا دا اورذ وته لو پدی اورذ باندې بہ ټول خلاګراوزی ان نہنونہی ومیدا دا اسبات قیامت کئ بغیر د دلایل عقلیونه د رنګ سورۃ ظاریات آحد نمبر 3 ورپسې سورته 3 آیت نمبر 3 دماغینا شواہد پیش کی و زاریات ای سروان حملات اقرا شواہد پیش کی نہ ما تو ادون لصاریق مبیاوی وان الدینا لواقع یقینن قیامت رات دو والرے قیامت واقع کی دن چهرے قیامت نا اخلاچے قیامت نظر بعد نارازی کرے دارنگ سورۃ قیامت کی آیت نمبر 3 سوره قیامت آيات نمبر 3 یو کان درسمه سوره قیامت آيات نمبر 3 لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه دیو کان درش می سیپاری اخر پاوچ ختم شیندغل د صورت شروع کیږي آیا سبول انسان والا النجم عظام مکنا داش واحد قسم نه کوم په قیامت انه پغناس باندې چې ملامت غنی آیا سبول انسان آیا ګومان کوي انسان کافر الا النجم عظام که جمع بانو که منگاڑو که ده ده بلا ولینا قادرینا پتا زیار که قدرت درون که منگا علان نو سویه بنانا پده غبران چه برابر بکو بندونه نده ده بل یوریدو الانسانونی افجره امامان بل که راده که انسان که در روغوای پرادون که ورزبانی یسعلو ایانا یوم القیاما نفیضا بری قلب سر و خصف القمرو دا د یو علامات ذکر کړي د قیامت په میثالونو باندې پیش کی او میثالونو باندې ثابت کړي دا مسله دا مسله صورت ددار کې الله فرمایي ورپسې صورت ده صورت ددار 8 نمبر 1 حالاته الانسان یهی من الدار په تری سره راغله په انسان باندې وخت زمانی نه لم یکون شی ام مذکورا چنو دې یو شی ذکر شوه ان خلقنا الانسان من نطفه نن شاج منګا پیدا کړی انسان یو ساتيګډ وړنا نبتلی هم دیاں کو په د باندې فیاناو سمي هم بل سیرا نو ګرځول می نه د نړۍ د دن کې لیدون کې وګرځو د نړۍ د نړۍ وګرځو ا بیا د دحال ذکر کې ټوله د قیامت بیا علامی الهامی ذکر او نه ذکر کی تقریبا سل نه ذکر کی د قیامت انسان په تاوانه قیامت راتوواله او قیامت بدربان دی راځي اوبې کې انسان حقیقت ذکر کې چې څنګه ته پاوله کې نی نبی هغه په اخر کې ته پره پدای دنیا نه بلال چې بیا بني او بیا راوچي غدا بیا می سالونو لپی شي سورۃ نبا کې الله فرمایي دیرش مځی پاره اته پشي سورۃ دی دې پشي نوبل سورۃ ته ور پشي 8 نمبر 17 چکه لاسی زونه ذکر کې چې پایا کې بادشاہ او غدا برابر او دا مشترک وو دا لاسی زونه نبي اپ ولسمه یاد کی وی اینا یوم الفسل کان می قاتا یا کینن حد د فسل ادا وقت مقرره دی دلا وقت مقرره کوي الله یوم عین فغو بي یا اورزه چې په دواله ايش به لکي پتا دنا فاجر ازي بدل للي وقو دیا د سما افکان تابابا لری به شي اسمان شي بدروازي دروازه دا ټول دروازه شي انسان په تا حالت را روان دي سورته خاصه کې الله فرمایي دی په او بل سورته ورپسې اته نمبر چوندې سلور درشه ميات دا مسکه نوووی متاع اللکم ولیانعامکم دلعیل پیشتی فیضا پیشي ساقا کلاچ د وقت چگی یومی حفر والمر امینا قییو پا و رس بانجی تختی بسرده دا قبل رورنا و رورالتانا پکاریگی و امیهی دا مورنا و د دا پلارنا مو اخوه اگه مور باده نا پکاریگی اخوه پلار باده نا پکاریگی و صاحبتی دا خزنا اخوه اگه خزاشی توال رشت دار دی اغا بدین پکاری گی و بنی اخبل بچین لیکل امرئیم منهم یو مایدین شان و یغنی هر سری لرد دینا پدا ورز بانی حالت بوی یغنی چه بی پروا کری بی ده ده خلکونا ده خلکونا و بی پروای دائی و جبا حالت بوی خدا حالتو پدا بانی ناشنا ده صورت تکویر ورپسی صورت ده اولنی آیاتو ندی آنقی حالت د دنیا د پنا آشپک ده افتدا د قیامت ذکر کئی ایزان شانسو کو وی راته کناچی غرو ول پیشی دا حالات ذکر کې د دنیا ده پنا وایزان نجوم نکذرات کناچی لاستوري راو جوړیږي وایزان جبال سو هی راته کناچی دا غرونه روان کړي شي وایزان اشار هو تل راته کناچی محبوب مال پری خو دې شي اوګه لزې مان کې نه د دې لس لسمه اشټنې اوخه هغه پری خو دې شي زه یا غثاره اګه دیر محبوبي ده که مالک ورته انتظار جلنګ وبشي او پای با دسکو وایزن او هو جوه شراته کله چې زنا ور راجه مګری شي باندې ګانو سره وایزل بیا ارسو جوه شراته کله چې دریابو نه اوچړین شي اته لري دریابو باندې به ورولګین وایزن نفوسو زوی جاته دا حالاتو داشپګ حالات د دنیا د او شپګ حالات د ابتداء د قیامت وایزن نفوسو زوی جاته د جبارنا یوځ شي دننو سره وایزل مو د د سرلاتته کله چې داه جوندی غړی شو نه به پوو شي بیا ظم بین کوتیلاته پهکمهکنا وجلې شوي ول سوک ونو شراتته کله چې صیبيې وې عمل نامی ونوې شيه یوته باواله شي وای سماه اوکوشيتاته کله چې اسمان را کلی شي سرهته حالات بهي دا دقیمتته حالات دکر کوې انسانه تالو ب د در کولی شي پهوره زن رعایت ځان روښکلګا ا توحید معنا ریځاله تو معنا قران معنا چې بدله درل درکړې شي وای زل جهیم سويرات او کله چې جهنم بل کړې شي سورتی روم کې الله فرمایي یويشتما چې پارا atišt قیامت را یاد کا ځکه بدله بدل کولې شي سورت الروم یا وشتماجی پارا آتیشتما یات زرا بالا کوم مثلا مین بیا نه تاسو مثال د نن شنو تاسو نه حل ملکت ایمانو کوم من شرکا هیڅ تاسو لاره برای کاوندان تاسو نه هیڅ تاسو لاره داسنه مالکانی خیر اسونه تاسو من شرکا ایستارانه وی مارازت نه کوم پاس کیږي لکرمي تاسو دهان وانتم في سواء نو تاسو پای کی برابر یهی تخافونو مری کی دځی دشرکتنہ کهی په دې کوم انفسه کومه په شان دې رستاځو د خپل واسه بونه ام کذالک انفسل الاياته دا رنګي تفصیل سپیان ویا دونه لقمي یاقلون ا خون تا بل توالذین ظلموا واههم بلک تابیداری کړه هغه سانو جسلمی کړه و د خپل غائش بغیر علم این په بیل میسران فمیاتی من ذلل الله جاء تبلارو کیا وامن یادی نسوبنا من منذ الله آچا تا چی ګمراګل یالله ومالهم من ناسین نشه دې لرا سوګیندا بیان چیکل دا ذکر کی داني سالو ذکر کی آ شیر باندې را دمولو چی ا بیا د انسان ا فطرت ذکر کی نبي او یالله تراو ګرځی او تاس نش نشه دا مثالونه که پیش کی نبي اور پچی ا را masala او بیاور پسی اکتالی سیاد کی زہر الفسادو فی البار والبار دا ټول تول چکل زکر کی نو بیاوری قل سیرو فی الارضی فنزرو کیفا کان آقبتو اللہ من قبلو نو چکل درہ زکر کی نو بیا تیالی سیاد کی وئی فاقی موجہ کال الدین القیم من قبل ایادیا یوم الله مرد لہو من الله او دروا زاد پل او دروا مخفل لاغ دین مضبوطا یې نه ځان تابیدار کډانه دین مضبوطه مکه ته راتلو دا اوره دي نه لا مراد لومین الله چې نشته وا پسې داې دا الله ترپا یوم ایزين یسداونا پد اورځ باندې باډیل دل کري شي او تاسو باوری ستېږي څنګه چې ما آګه خوله هم تاسو سره برابر نه انسان زان تابیدار کا زان دروست کا ګوري زماګه کې پساحت کارو جوړې الله ته دې راتللي داګه نمشک ځان تیار کا یوم ایزين یسداونا په هغه با به بیان بل پېژي خلکاو دا مثالونه بیان وکړو او اثبات د قیامت یو باندې لو باندې ايو صالح وي سرطان کا لوکل منایا اندیاریک و یود دی لوکرې دا ودودو بی داریک ودو دو لو قبر فيه نه کترې و یاره کور نووالی او د چنجو کور ته مې و زیهه آتا چې کم کور ګستر کې غړې ته نیوي آی اصطابه سره که بدا قبر چنجیو گوڑی گی اوه با کیو گرزی؟ اوه با کیو سره گی؟ فدی دنیا بانه گوه اعتفا کرو نه که کم من اروسین زیانو آل زوجه آن و کم من اروسین زیانو آل زوجه آن و قرقو بزتر واعوهن لیلت القدری دیرنا کې قاوندان لخیستشوی سباچی که دا بیروهن اللہ عبستی و کم من سعیه مات من غیره اللہ دن و کم من سعیه من آشان دې پروګرامه دا نه تاسو په مرکو لرا شي او دې رن زوران پاوی باندې دې ورخصي اوږې باندې مرګ ناراضي دا عمر نورمو ګچین دا ذکر کلل نه څلور مثالې انبیاء کرام چې وکړه راتل دنیا ته دا څلور مثالې به ذکر کولې د توهین مساله او تو، ورته درې حالات چې کوم کتاب یا صحیفه ورته راغلی و دا ری صداقت به ذکر کو او د ایمان د آخرت مسله کوله چې کبه نه منل هغه سره به jihad و سلام ممید من گذار کو سلور ممدادو نا ولانے بگید جہاد مثلا بیان جہاد بیس بی اللہ کپن زم مقصد ورتاوی او کولانے ممید ورتاوی امدا ور گون کے دا یا پینزم مقصد کہ جہاد بیس بی اللہ نے جہاد آګه ان شاء الله منګه سورۃ انفال کی یا سورۃ بقره کی بیانو آګه مرااتب ایتالیاو قسم دا کی نه دي چاګه کیتان آګه jihad د کیتان نو مو ګرځاو هغه یو کی سند آګه ان شاء الله په خپل ځای باندې وایو او jihad ترته او کیتان ترته چې داوت ورکی ماګه سلور سيزونه نی داولی کی ځان سرا سنور سیزونا، آوه ده قتال پا طرف بانده، دعوت ورکی، چیتا قتال اوکا، اولا نی چیتا قتال که، نو د دی ده پاربا که چی شکت ختم شی، چی شکت ختم شی ده دی ره پاربا قتال که، ده توحیر و سنت مساله ثابت شی، باجی هغه مشرک لټوپک ورکی په لاس کې چې شابه جهاد وکا نه نه اول ورته عقیده وخایا سورۃ انفال کې الله فرمایي آډ نمبر 39 جهاد تدعو ورکوونکی نه نامه سی پارا د نه سی پارې آخري مقصد اخريا دونا کتار او جهاد چې کین نو د دې د پاره وکاجی شر ختم شي د نهني چې پاره اخیری مخه اخیری اذن اون ته لسی حد صورت انفال وقادلهم لا دونه فتنه جنگ وکید وی سره تر دې چې پاتې نشی شر کا وای کو نه دین او شي قانون دا الله د پاره جهاد دې د پاره وکاجی شر ختم شي اينن تاو وینالا بهมายا منو نبشير کمنش دي ميقينر الله پاش کوي ليدون کي ده شرک د خدمتونو لپاره جهاد وکا چې شرک ختم شي په ملک دارنګي سوره توبه ورپسې سوره 89 نمبر اون تاونه دي یو کان درشم اَتیلُ لَذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ جَئْنَاكَ سَنُصَرَّحَ کِما نَرَوْنَ عَلَیْ قَلْبِ زَاخِرَتِ بَانی بِاللّٰهِ سَنُصَرَّحَ اِسْبَاتِ التَّوْحِیدِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاَخِیرِ نُصَرَّحَ زَاخِرَتِ بَانی اِسْبَاتِ قِیَامَتِ یَئْمَانِ بِالْاَخِرَتِ دَانَ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ نَحَرَمِ یَغَاجَارَم گَنِلی بِیَ اللّٰهُ رَسُولُ دَاغ وَلَا یَدِینُونَ او غارنک دی دین پورا تا نه ان الله دین او ذل کتاب دا کسان نه چې ورکه شی ودی کتاب جزاله مونږ دیان بیا وی توحید نه مانی او وی می مان په دین د غارنک دی حتا یو ذل جزیه دان یادینا تر دې چې کینی ټک څا جزیه په خپل لازم ساهرونو دی وی زلیلا دیو جنان به له سلام فرمایي او میر توه نو قاتل ان اتا یقول لا اله الله ما دوقم شےے چز بجن کو ما ترا لا اله الا الله وی نہیں پتہ نہیں توحید آ پرے کو او جہات کہیں کی غیلال جی نوقف یو سڑیو او ہشرگن بلاجہ او کوئی دی ویلی او زو اخولا ہشرگند سر او او زوی تیوی بچیا دے خلف لرا نہیں اشرگند هغه را غپړېګه خاړو ډېول نه پخګه هم نه راځو اخر اورو وای خاله لال شنو اشرګند دي داسره بلار بوتله له دمرسه 플ارين لاړو او اشرګند نیم داړل دې پاتې شو وای کور ولالو دې چیرته بازار ته موږ به چې ته ملاوي وایي وای را سفرولي ورتا راسم لاولې نه حلال کړئ او خې واخي ټیګې ورو ټیګي چې کله اشرګند راغلي دي هغه خې قوللې نی 플ار چبه چيني دیر نر سره وي زمين مانو یاڅه را لري دا شرګندو اغه اوخه پیو خوري چې کومાડو شوت نه ريمور شتار دی بچیا دا غوږي کم دي بابا دا کومهګه وایه لال کړو ها وای ښا دا کو ساسو ما خوا شرګن دي دې راځه مکلو چې واخر اوري دې ګوي لراو موږ چې تا کنو ها واه کم سره راوړل شرګن ني مې سره راځه مکول مچې توه دې کې پاميان کي پرهودو نو jihad ده داغه دا لشکري جرار مساله هرڅ بیا چا وړي چېاسره تاریخ کوي دا دي مانري کېو mula غوي mula باندې مشهور یو هغه کا مشهور غوي mula هغه نه دا بولو دا دته ارماندې خراب شي و نیو نه شي و مپا وخت کې به خلکو اتحادونه کول چې اتحادونه کول نو دا کوم mula میو جندا جوړکړه اور کیسما کپڑے پکېو لګول اسرا شنا تور اسپينا ایا لوی باندې یو کټارې کې ورغلا را روان دي په لار باندې یو ورته ګوریو بل ورته ګوریو لې وني پڅه خارصو دي ورته څه کې مولانا ویرا عامسان نه یو تنظیم جوړ کړلې وې سن مې وی لشکري جرار وی قدا خپل کله تنظیم دي غالي ورس ملګري کې دوه روان تو دیر کسان جمع شو یو په کې اسلام نورو ژونداباد بل بوي پاکستان نورو ژونداباد بل بوي لشکري جرار نور په ژوند باد یو په با کی आवाज کو غوي مولا چې غوي مولا ناګره تاسو څنګه دې شروع کری وی تا پلان یې پلان یې هڅه کوم کنه تا ما ته ځکه دې خرابو بیا چا دلاسو کو روان شه بیا خو سیل کې یو داسي لوپر غاریم پکېنی ټول ټول روان دي یو په کی که کو بي څوک تر اوره د صاحب اي یو په کی आवाज اسلام نورو ژوند باد بلې پاکستان نورو ژوند باد بے بګیا یو ویلی غوی وی وایملا حناغه بیا غوځه شو اجنډه را کوزکړه او ویل ریکړه ته اواغه 50 نکیلاله پری خور وی لشکری جرار ڈس می سر دی ڈس می بیا ها ناغار ته بیا ختم وو ڈس می سو نکیلہ توحید پکې نی اغار بیا حدیث میچي د جماعت شاعت توحید او سنت موقف چې څنګه مخ کی واغه وسندې مخې موقف د جماعت شاعت توحید او سنت زمونږ امیر دا موقف که پاکستان دی فوج موږ نشکې کېږو موږ ورته رګه په هغه د شهادت باندې او فر د او چې کله امیر اعلان کړي ورته بر رواني موږ پاکستان پوج نه لږه مخکړه نه جهاد نشي کوله او دا پاکستان هم مجبورې دي د فوج او هغه موږ ته معلومې ذکر پاکستان رېډار هغه د امریکې اجازه نه نشي او کوشش کوي اړم دي الله دې ول طاقت ورکي یی پاکستان پوجان دانه هادي بهادر پوه لري داسې بهادران پوه دا په بل ملکی نشته څنګه په پاکستان پوه لري خو دوی مجبور دي او مجبوري دي منګار مجبورته ګورو الله دې ولا طاقت ورکي افغانستان کې چې کله د طالبانو په نوم باندې طالبانو ډیر زیاد او دا جاتے مورڅ کېد پاکستان کې او چي بیا مليانو د طالبانو په نوم باندې هغه وتون او وختل په سرحد کې باید شي حا چې باندې دا نننن کله په یوځ کې والي کیږي او کله په بلځ کې د طالبان کله وي لري تان کی او کله په وانه کی او کله په بلځ کې او می په دال کې کی ښود او دومره ته پوښتنه کوي چې داور سر سره د ازله مر سره ونی کیږي موږ هوډه غو په نوباندي غستې وې خو د مملکې څوک حق وې لنی شي کوي یا یې او یې مارګ دې ها په لاري پر من کې صحیح قانون راولي زم کلا چې جهادو کې تا ته دا وخت ورکوم چې اراده لري چې د مظلوم لکه صورت نه تا آډ نمبر 75 پینځمه چې څنګه چې پاره پینځمه آډ نمبر 75 ومالکوم لا دقاتلون فی سبیل الله دې تاسو لا چې جنه کوي په لارې وال مستدافینا من الرجال او کنسوری ته ځالو نا وني ځای او دخصونا وال وین دان لوین او ماشومان اغه یقولون اجوا ربنا رب زمانا اخر جنا عباد زمانه من هذه القريه تديك لنا الظالمي الا جزلم كون جيوسيدن الذي بمغا الله بمغه ظلمك اي مكي واله تنشيو الله منګه وپاتين دا چې مظلومانه د دفاع د امن خلایجه د لپاره به جهاد او قتال کوي وجه لنا ملذونکا وليا اوګر دې میلا د خپل طرف نه دوس وجه لنا ملذونکا نذیر اوګر دې میلا د خپل طرف نه امداد الا امداد را لرا کی مظلومان ګیرې د مظلوم دی حفاظت او د مظلوم د بچا لپاره جهاد او قتري تلاش کا که توره تو نه نوبلس تعالی الله طاقت درګه د ټینک چلوولو د بل څه او جهادي وسله دې تیار کړل را جهادوګان اموکو د ګور په خپل من قرباني جهاد کوان اډامو کې الله تعالی راولین کله کله کتال تعالی دې د فارکی کې شواده ما تکړه واده در سره دریم نمبر دریم ځان دې چې دعوت ورکو کې تعالی ته نه دا چې واده ما تکړه دا لکه سوره انفال 8 نمبر 56 سورة دیانفال آج نمبر چپن شپاک پانزوستم لسم زیپارا چواده ما دکرا نواغسر با قتال کے اللذینا آتا من اوم سمیان قدون آګه سان جو واده کړی را تاسو رد دینه به ما دګری واده په سی کولې ما را دین بهار ځل باندې ما هم لا یت کو نو دې ځان نه بچید به نو زینا پای مات صفنم فی العرب قوم می دی لره پجانګي بشرد بهما نو تر وا په دې باندې من قلب او ما غوږ کی رو سوره روان دی یعنی دایي سزا ولور کا چې اولاد تن زینت کوي لا لا میا زکرونا پن واغلی او کله چې نبی علیہ السلام سره وعده ما تکلا بنی کورې داو نبي علیہ السلام ورته پلوړه باندې ناس دي او یو یو يهودي راولځه هبا او سملیه ولعلي نبی علیہ السلام ورته ګوري او دا ورته نوی چې مکه واه مکه فوغ بشي نه نو اده ورته ما تکلی واخدی ورله وینځی کړي سریه ولکو لا او هغه پکونه ورلوځوځول چې واده در سره ما تکلا او تاسې واده کړی وه چې د مشرکینو خلاب به موږ تاسو یو یو قومي په منغه حلګې موږ به قتلک ولاریو او شکهله واده ما تکړه نو بیا پیلون کې اول شروع په دې بیا وکړه لا ان له میا ذکرون چې پن واغني بیا وڅوریت لا اس کې دا رنګي سوره توبه آډ نمبر 12 ورپښي سوره ته دریم بیا چې کینو د دې لپاره چې واده ما ته کړی دا. نمبر 12 وای نه کاسو یې ماناو م. کما دې کړی واده په لې ممبا دې اده م. رسو دوادو د دینان وته انو فيدي نکمو په دې ویلي تاسو په کې تاسو په دین یې الزام لگاو فقادلو ايم متل قتل الى امامان الى كفر مشران الى كفر قتل الى انهم لا ايمان الى هم يقنن نشطه بل على لوزه دى بى وعده نشطه لحال الى هم ينتهون خام قاجم نشطه بلوزه بل اينا فقابلوا امت الى كفر دى كفر امامان قتل الى ذكر وعده ما تقلان سلوره ما شكل استان مقابله تراهوه تا نبيا بورسر جهاد كي چ ستاسو مقابلانه خیر غیر دګردي دی جهاد ور سره بیا مکوه او چې مقابلې ته دراوته نه بیا وجهاد کې لکه دې صورتي توبه کې آد نه مرچون دی 34 سپاز بیرشم انای دا تاسو دمیاشتو پنيز د الله باندې ازن آشر آشاراً فی کتاب اللہی یوم خلق السماوات والارضا منہا ارباط حرم ذالک الدین القیم فلا تظلمو فیهن انفسکم ظلم مکوئی پدیم یاشتو کی پی اوبلا پمل کرو و قاتلو المشرکین کافا قتل کئی مشرکان تولا کما یقاتلونکم کافا لکا سنگچ قتل کئی تاثر تولا سنگچ جنگ کئی تاثر تولا مقابل له راغلې کې الله عامل متقينو شي به شک د متقینو سره دی متقیا چاته ویلي چې خپل دفاع چې مقابله بیره او د اورته تیار شو. او دې ام الله عامل متقينو خو یې شي به شک الله د متقینو او کله چې اذان مراتب ان اگر ماږه ذکر کوم بیا د میدان جهاد هغه قوانين شپږه ضرورت انفال کلی د مجاهد ټریننګ د حمل اسلام د کور اسلام دا ټول به ان شاء بیا ذکر او بل مقصد شپږه مقصدو یاد به مونږه دا هغه انفاق فی سبیل الله نه دا لا بلاره کی مال اوله غوي که جهاد کې او مال نه لګي نو کمزور ہے بشے دشمن با دربانی غالب شی لیکن سورت بقران آیت نمبر ایک سو پچانوے یو سل پینزنوی دوے مسیح پارا سورت بقران آیت نمبر ایک یا اوس په دې